بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على عبده الذي استفى نبينا محمد وآله ومن وآله وآله السلام عليكم ورحمة الله بنا جيمان ترمز يسوهم سنن وحديث وكوين فساني صلى الله عليه وسلم يركوا إِنَّ الْمَلَيْكَ تَلَتَدَوْا أَجْنِحَتِهَا لِتَالِبِ الْعِلْمِ رِدَنْ bima يَتْلُمْ U istinu, meleci stavljaju svoja krila ili zaustavljaju po drugom tumačenju, kada pored njih najidje onaj ko krene da sluša znanje. je ovaj hadis ibnul Qaimu svom jednom velikom dijelu Meftah Dari Sa'ade, kljuz za kuću sreće, gdje govori u principu o vrijednostima znanja, kaže da je ulema da Lema ovaj hadis protumačila na dva načina. Da meleci, kada pored njih najviđe neko koje je krenuo da sluša šrijatsko znanje, zaustave svoja krila i nemaš mašu s njima. Jer meleci imaju krila. Pa kao da ispoštovanja prema tom čovjeku, prema tom Adamovom potomku, Allahovom robu koji je krenuo da čuje neku Allahovu riječ i neku riječ njegovog poslanika, salallahu alaihi ha-seleme, ispoštovanja prema njemu zaustave rad svojih krila. To je jedno tumačenje. Drugo tumačenje, kaže Ibnu Kajim, na osnovu nekih drugih rivajeta, rekli su, rekli su učenjaci da meleci svoja krila postavljaju I okruži čovjeka koji je krenuo tražiti znanje kako bi ga zaštitili od svega ružnog i nepoželjnog na tom njegovom putu do dersa i nasad. To nam je poslanik sallahu alaihi wa sallama rekao, kako rekao smo u Tirmizijnom sunenu. A nakon toga nastavljamo sa akajskim temama, a sjećate se, govorili smo o značenju akide, zatim o temeljima akide, specifičnostima akide, izvorima akide i tako dalje. Pa govorili smo o tim periodima, ako se sećate kroz prihajda akida, prošla i kako su se sve te skupine obrazovale i rekli smo rekli smo da ćemo govoriti o bosanskoj ulemi i njenom pogledu na akajte. Jel tako ku mi? Pošto na našem području od dolaska islama pa na ovamo graji se hanefijski meziv. Jel tako ili nije? Kao u uvodu to naše predavanje, danas ćemo govoriti o nekim principima kod ka hanefijskog meziva u Akajdu. Znači, razumijete se. Znači, pošto ovdje su ljudi, i nije zabranjeno reći, ja sam hanefijskog meziva, kako kažu učenjac. I nema nikakve smetnje tu. A I da vidimo i sad koji su to principi na kojima su ti učenjaci, naročito jebo Hanife kao utemelitelj ovog meseva, u šta su to oni vjerovali i kakve su principe imali. Znači je jasno o čemu govorimo. Naravno da ćemo to uporediti i sa stavovima drugih učenjaka i vidjećemo ćemo i uvjedećemo se 100 posto da su identični. Da među ulemom nije bilo razlike u tome nego su se razlikovali u nekim fikskim propisima, praktične propisima, znači praktične primjene u životu i tako itd. Kažu učenjaci najautentični dokument koji govori o temeljima vjerovanja Ebu Hanife i njegovih učenika koji su utemelitelji tog fikskog praca, Je jedna mala brošura koja stane na pet, šest listova koju je napisao jedan imam, zvao se Ebu Džafer et Tahawe. Zvao se Ebu Džafer et Tahawe. To bio imam koji je živio svoje vremena u Bagdadu, u Nustaru, pa jedno vrijeme bio u Kufi, pa je obišao u lemu koja se nalazila u Šamu. Mekke, Medini i drugim tadašnjim centrima znanja u to vrijeme. I Ebuđafere Tahavi bio je savremenik imama Buharije, imama Muslima, imama Tirmizije i sl. Naravno da i u tom vremenu bilo je prepucavanja nekakvih između učenja, kad što je prirodno, normalno, ali to ne dotiče običan svijet, bilo je to sve u to nekakvom naučnoj sferi. U krugu tih učenjaka u Leme, koji su međusobno raspravljali o nekim pitanju. I na molbu tadašnjih učenjaka Hanefijskog nezeva u to vrijeme, on je napisao nekoliko dijela o Hanefijskom nezevu, pa između ostalog Muškilu Azar i druga. I između ostalog jednu akidu, znači na tih nekoliko listova u šta su ima mebu hanife i njegovi učenici vjerova. Znači, ovo se razumijemo. Znači, i on je to izbila, to i dan danas postoji. I vidjet da je bosanska ulema posebnu pažnju tom dijelu posvjetila. Tako da je Hasan Keafeja Prusčak na arapskom jeziku prokomentirao svoje vremeno ta, tu njegovu akidu, tu poslanicu. I taj komentar, naravno, danas je i preveden i dostupan ljudima, dok Dr. Zudja Adlović je to obradio i preveo i prilagodio znači našem četeteljstvu na bosanskom jeziku danas i dijelo je i prevedeno znači komentar na te, na te kao vid nekakve tačaka ili kao neke bendove od imama Tahavi znači da se bilo jasno znači imam Tahavi je u principu premio nama te temelje principe i kaže u lama od tada pa do današnjih dana To je vjerodostojan izvor proučavanja ki kod svih muslimana, a naročito kod uh, pripadnika hanefijskog mesela. Pa da vidimo ko je to prvo prvi temelj i princip u koji su vjerovan. Kaže Imam Taha'vi Ne kulu fi tavhidillahi mu'taqidina bi tavhidillahi inna allaha vahidun Kaži sa Allahovom uputom, čvrsto vjerujući, kažemo o Allahu o jednoći, Allah je jedan i nema Boga osim njega. Allah je jedan i nema Boga osim njega. To je prvi temeljni princip, je tako mi Znači, Allah je jedan i nema Boga osim njega. Poznati komentator, također sljedbenik Hanefijskog mezeba, Ibn Ebul Izz, kaže, komentirajući ovu rečenicu, a između ostalog i Hasan Kafija Prusčak, kaže da je počeo sa ovim temeljom i principom zato što je to prva obaveza koju mora spoznati svaki šerijetski obveznik. Tako zvani Mukellef. Znači svaki šerijatski obveznik. Prvo što mora spoznati je šta? Da je Allah jedan. I da nema drugog Boga. I još dodaje i kaže. Da vjerovati. Da ova kratka rečenica imana. Tahavi je znači sljedeći. Da vjerujemo da je Allah jedan. U njegovom gospodarstvu, što znači da je jedini stvoritelj svega, što znači da je jedini vladar svega i što znači da jedini upravlja svim I dobrim izlom, i svim što postoji na ovome svijetu od arša do zemlje i najmanjim atomom da upravlja vlada i stvoritelje jedino ko avlađenča. Drugo, da je Allah Đelešanu jedini kome se pripisuju i učine i badeti. To je drugi vid ovoga što Imam Taha'vija želio reći. Što znači da su Imam Ebu Hanife i njegovi učenici vjerovali u šta, da je jedino se Allahu Đelešanu i badeti čini nikome drugom. Svaka vrsta i badeta. Ko će mi reći šta je i Onako sočno... Regularno, tako šta je to i bazi? Hm? Evo rec ti. Slavljenje i veličanje Laješanje. Tačno, ali nije samo to. Sve što se radi, a čini Allah. Blizu. Ima li još neko da hoće nešto da? Znači, zbira je ovo što je nešto da trekao i ovo što je, ulazi u to sve. Znači, sve što se radi i priča. Bilo to srcem, jezikom ili drugim dijelovima tijela, a što Allah Đelešanu voli i što im je zadovoljan je šta i barat. I Allah Đelešanu kaže, illa Džine i ljude nisam stvorio osim da me obožavaju. Znači to je cilj stvaranja i to je jedini cilj stvaranja ljudskog rada. I svega ostalog što pomaže ljudskom rodu da obožava. Zbog toga taž učenjaci. Pošto je sve ovo stvoreno da bi čovjek obožavao Allah Češanu tim. Ako ta sredstva kojim treba da obožava Allah postanu cilj. I umjesto da njima obožava Allah Češanu postanu ta sredstva obožavana. Onda postaju nesveće za čovjek. A recimo novac, jedan, kao kažu učenjaci danas, od savremenih kipova je materializam, materija, novac. Da je dobar dio čovječanstva, naročito razvijeno u takozvano tehnološki, vjeruju samo materiju i žive samo za materiju i ono što rade sve što rade za materiju i novacu to znači da su oni svoj život posvetili čemu. To već zašto i žive u principu tom novcu, materializmu i slično, A onaj ko posvjeti svom život, svoj život nečemu, on ga i obožava. To treba biti jasno. I zato poslani salallahu u hadisu koji izabilježe imam Buhari, ima muslim i drugi, kaže Ta ise abdu dinar. Ta ise abdu dirham. I tako neka propadni rob dinara i neka propadni rob dirhema. Znači, šta znači rob dinara i rob dirhema? Koji žive za dinar i dirhema? Znači, za novac, materializam. Kako ih je poslanistalo Allaho se nam nazvo? Robovima tog dinara i dirhema. Znači, taj materializam u principu i je je Allahova blagodat. Prosperice, taj nekakav narošto tehnološki razvitak i ostalo, to su Allahove blagodati, koje ljudima olakšavaju život, koje imaju za cilj kao takvi da olakšaju obožavanje Allaha Đeleša. To je pravi cilj i svrha toga. I nije Islam protiv toga, naprotiv Islam podstiče da se na tom polju razvija koliko se može, koliko se ide i muslimani su udarili prve temele toga svega. Ali kada to postane cilj i sve i sve ništa drugo u životu da nema, onda to je izgubilo svoju svrhu i od sredstva postalo je cilj. I to naši učenjaci kažu da nije dobro. To ne bi trebalo biti tako. Ne bi trebalo čovjek da bude u službi te tehnologije, nego tehnologija u službi čovjeka. I sad ta materializam i novac, i bogatstva i ostalo. Jer ono što je to zbog čovjeka. Sve što je u zemlji bogatstava, ruda i ostalo, i na nebesima i u prirodi, stvoreno je da bi čovjek koristilo na kraju krajeva. I da bi on lakše obožavao Allah, I onda, pa ste sad, dolazi do jednog sada preokreta. Kada je čovjek koji je iznad svega toga što postoji u prirodi. Kao Allahovo najodabranije biće. Volakat keramna beni Adem. Mi smo Ademove potomke počastili, kaže Allah, I većina ulemej smatra da su počaćeni na džinima kao pojam. Također dobar dio ulemej smatra da su na većem stepenu i od melejka. Postoji razilaženje. Kada jedno takvo biće koja varšanu počastio i melek ima učinili a adem li se nam, li tako ili nije? Sada postani rob toga, iako je on iznad toga svega. Onda to ukazuje na njegov nizak stepenji, na njegov u tom pogledu koji ne bi smio sebi dopustiti. Onda je alošano takve koji se srozaju, koji je alošano uzdigo iznad svega toga, koji im omogućio da oni svim tim upravljaju, da to koristi, da to budu njihova sredstva, znači i padnu pod utjecaj toga i oni budu sad robovi toga, nazivaju da su govi od stoče. To je Allahov izraz Al kaže... Oni su u popustovke Berhum Adal. Ne nego su igori. Znači to je Allahov izraz za njih. Zato što ih je počastio. Dao im sve. Dao im razum. Dao im snagu. Dao im moć. Dao im ovlasti. Da sve to koriste u svoje svrede. I onda kad sve to bace pod noge. I okrenu se oni da idu za tim. Da postanu dobavi toga. Onda to nije nije ono što onošano htio i želio. Znači to je jedan problem koji postoji danas i vi znamo da je s prva dvadesetog ilika krenuo taj takozvani materialistički pogled na svijet, da je materija sve i sve, da materija se preobražava samo da prolazi, da nema Boga i ostalog. Znači sve su to teorije koji su nastale upravo na tom principu i nema nikakve sumnje da pretjerivanje, takvo jedno pretjerivanje u pogledu toga I stin, odvodi ljude u sfere obožavanja materije. I treće, kaže učenjaci ovde komentirajući ovu tahavinu rečenicu, znači da su vjerovali u sva Allahova imena i svojstva, onako kako su rečena u Kur'anu, bez ikakva iskribljivanja, bez ikakva dodavanja i bez ikakva negiranja. Znači, došlo je kako je došlo, prihvatali su to onako kako rečeno, bez ulaženja u nekakve detalje i sl. To je znači prvi temelji princip koji imam tahavi prenosirni. Je li to u redu? Drugi temelji princip. O ane Muhammeden abduhul Mustafa wa nabijuhul muštebat. وَرَسُولُهُ الْمُرْتَدَ I da je Muhammed njegov odabrani rob i odabrani vjerovjesnik i poslanik. Znači to su vjerovni. Da je Muhammed sallallahu aleyhi ve sellama njegov rob. Komentirajući ovu njegovu rečenicu, kažu učenjaci da to znači sljedeće. Prvo, da vjeruju da je Muhammed s.a.v. prije svega Allahov rob. Znači, nema nikad te božanske osobine. Nijukom pogledu i nijukom smislu. Zbog toga, neki učenjaci kritikovali su određene kaside i određene ilahije u kojima se nalazi vid pretjerivanja u vezi s timu. Načnije nije zabranjeno hvaliti poslanika sallallahu alejhi ali sellem, to ne. I to je poslanik sallallahu alejhi i direktno zabranio u hadisu u kojem je rekao: "La tetruni kema atrati an-nasar Isa ibn Maryam. Nemojte me uzvisati i hvaliti kao što su kršćani radili sa Isajom, Marijeminim sinom. Nego ja sam Allahov rob i njegov poslanik." Dakle, znači, eloku kematasar sallallahu Dači on nije poslanik Salavah u smislu suči da se ne pretjeruje u vezi s tim, nego samo da se govori da je on to. I drugo da se vjeruje da je poslanik. Dači uistinu poslat i to je problem. Jedan interesantan detalj koji se desio sa jednim orientalistom kada je upitano o vjerovanju Muhameda sallallahu alajhi wasallam. Jedan orindatski orientalist je A? Ha? Orientalisti to su znači, je rečeno nemuslimani koji proučavaju islam. Znači ima sad na zapadu puno tih univerziteta na kojima se proučava islam i na istoku i tako dalje. Znači nemuslimani koji proučavaju islam nazivaju se orijentalisti. I sad jedan takav je došao u jednu od islamskih zemalja i kažu da je pisao doktorsku disertaciju ili pripremo taj rad na temu islamsko sudstvo i naravno dobio je dozvolu da može da prisustvuje suđenjima, raspravama sudija, kadija i tako dalje u islamskim tim e, sudnji jedan od tih sudija koji je bio tu priđe njemu i kaže ja hoću da razgovaram sa njim I kaže, eto, znamo da ovo, da ti pručaš, kaže, šta, šta je tvoj cilj, šta je tvoj cilj sa tim doktoratom? Kaže, oči da prikažem islamsko sustvo, njegove odlike, tako dalje. Dobro, kaže, on ja znam da je malo pretjeruje s tim, ali nema veze. Pitam ja njega, vjeruješ li ti uboga. Kaže, ja uboga Boga nesumljan ni najmanji. Znači, vjeruje Allah Abzure. Pita ga, vjeruješ li ti u dan, u proživljenje? Kaže, i u to ne sumnjam, ni najmanje. Kaže, on vjeruješ li u Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam? E, kaže, tu imam velike sumnje. Znači, tu iman velike sumnje. Zbog toga, kaže učenjaci, To je jedan od principa i temelja, znači da se vjeruje u Muhammeda s.a.w. kao posljednjeg poslanika. Kao posljednjeg poslanika, zbog toga kažu treba vjerovati da je rod, da je poslanik, potom treba vjerovati u sve što je obavijestio. U sve što je obavijestio, znači ulazi u Kur'an, ulazi tu i vjerodostojni hadisi koja je u Lema ocijenila Raditi po onome što je naredio, kloniti se onoga što je zabranio i pokudio i obožavati Allaha samo kako ga je on obožavao. Voljeti ga više od svih stvorenja i njegovom govoru davati prednost nad svim govorima. Kaže ulema ovo, ovo osmero što smo naveli, to su šartovi da bi naše vjerovanje u Muhameda bilo ispravo. Salavu Allahu, hvala i ala. Ili kraj? Evo kažu već kraj, mi smo već ono što smo planirali bili, znači red. Ako neko nije zapisao ovih osam šartova, možemo ovdje ovo srećemo ili ponovit ćemo, ako Bog dao utarak, za laho pomoć, ponovo ovo, jer ovo je veoma bitno. Znači govorili smo o temeljima i principima na kojima znači učenjaci anefi su međusobno izgradili svoj akid vjerovanje i rekli smo da je najautentični i najviše dostupni dokument u vezi s tim tahavija poslanica tahavija akida i naveli smo znači prve te neke principe a to je da Allah jedan nema sudruga i šta to znači zatim smo naveli drugi princip da je Muhammed Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sallam i šta to znači I ja molim Allah, još eno da nas pomogne i učinju do njih koji će shvatiti i znati i slijediti ono najnopšo. Ako ima prišljanja, ima prišljanja. Ima. Dva, evo, ovo je jedno, još jedno ako ima Pošto smo skućeni sa vranima. E, šta je akida? Znači, akida je riječ arapskog porijekla koja znači čvrst zavežnje. A u terminološkom smislu potreba se kaže to je jedan najprosti rečeno, znači skup uvjeđenja isgrađenih na Koranu i sunnetu u koje treba vjerovati. Ili prosto rečeno znači Akida je vjerovanje. Govorili smo, znači možda a, naš vrat nije bio tu, ali nije sklodno. Znači Akida je vjerovanje.